Duel nebo dialog? Pravidelná rozprava o českej politice. Duelok. Dobrý večer, Dualog. milí naši poslucháči. Po dvojtýždňovej pauze sa nám teda, ako ste sami počuli z tej úvodnej zvučky, začína ďalší diel československej relácie Dualok, v rámci ktorej, ako samozrejme veľmi dobre viete, vždy upriamujeme našu pozornosť prioritne na udalosti, ktoré sa odohrávajú síce v Českej republike, lenže ja k tomu vždy dodávam že napokon sú to takmer vždy témy, ktoré viac či menej súvisia aj so Slovenskom. No a keď už teraz spomínam tú Českú republiku, tak tam sa vám tento týždeň konkrétne včera udiela jedna naozaj zaujímavá vec. Možno ste to zachytiť ako v Českej republike, určite všetci, ale aj na Slovensku si myslím, že bola šanca sa s tou informáciou stretnúť. Totižto tamojší ústavný súd odmietol ústavnú stiažnosť politickej strany Volt Česko, ktorá sa domáhala zrušenia kandidátnych listín, hnutí stačilo a sloboda a priama demokracia do oktobrových volieb do poslaneckej snemovne, pretože podľa nich tam bola údajná teda existencia tzv. nepriznaných koalícií. No a táto strana VOLT Česko namietala teda, že subjekty stačilo SPD, tvoria už teda tie spomínané nepriznané koalície, lebo na ich kandidátkach kandidujú aj zástupcovia iných stranách hnutí, čím vlastne získali podľa tejto strany oproti iným subjektom politickým, ktoré sú v priznaných koalíciách neprimeranú výhodu, a to najmä v tom zmysle, že na vstup do snemovne im bude stačiť len 5% hlasov, na rozdiel od priznaných koalícií, ktoré v prípade dvoch strán potrebujú 8, a v prípade troch a viac strán až dokonca teda 11%, aby, aby preliezli tú hranicu potrebnú na vstup do snemovne. Súd zo so stranou VOLT súhlasil v tom, že priznané koalície sú v niektorých ohľadoch znevýhodnené, no podľa predsedu Ústavného súdu Josefa Baksu má ale všetko svoje pre a proti. Nepriznanej koalície to majú podľa neho prezmenu zase horšie napríklad v oblasti financovania. V prípade priznanej koalície majú nárok na štátny príspevok všetky strany koalície podľa počtu získaných mandátov, v prípade nepriznanej, príspevok náleží iba strane, ktorá kandidátnu listinu podala. Okrem toho má táto forma spolupráce nevýhody aj pri tvorbe poslaneckých klubov. Ústavný súd konštatoval, popri tom, že teda všetko má svoje pre a proti, že zákon vymedzuje koalíciu iba formálne a výber medzi oboma formami spolupráce, teda priznanou či nepriznanou koalíciou, je slobodným rozhodnutím strán. Šéf súdu, spomínaný pán Baxa, rozhodnutie obhajoval tým, že verejná moc by v tomto smere mala byť maximálne zdržanlivá, aby umožnila slobodnú politickú súťaž. Mieli sme e, zejména na pamäti, pri našem přeskumu, článek 22 listiny základných práv a svobod, ktorý vlastne říká, taký interpretačný příkaz, ktorý říká, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Proto také zásahy veřejné moci, ústavní soud nevýmaje, ať už v rovině tedy právní úpravy praxe, veřejné zprávy, volebních orgánů ve volebním procesu, ale i soudního přeskumu musí být vedeny s velkou zdrženlivostí, eh, jaksi k postupům aktérů této soutěže.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 Vymezuje koalici formálně a nikoliv materiálně a postup krajských úřadů i krajských soudů byl správný. Odlišné zacházení s přiznanými a nepřiznanými koalicemi vychází z jejich rozdílného právního postavení a není protiústavní. Výběr mezi oběma formami spolupráce je svobodným rozhodnutím stran. No, tak tolko vzpomínaný předseda. Ústavného súdu k verdiktu. No a teraz poďme my k pointe tej našej dnešnej debaty alebo relácie. Vec sa má, milí naši poslucháči, tak, že my sme sa na tejto téme dohodli ešte v dobe, kedy nebol známy verdikt Ústavného súdu, teda v dobe, kedy bola vlastne celá táto vec ešte otvorená a nak nakoniec mohli sme pokojne ešte v tej dobe špekulovať nad tým, že či vôbec bude môcť hnutie, no stačilo a sloboda a demokracia tie kandidovať v týchto voľbách. No, uh, môj reláciový kolega, ktorý túto tému navrhol a ktorého malú chvíľku privítam, teda Peťo Žantovský, napísal v tom čase, keď teda tú tému mi navrhoval, tak v tom čase napísal k tejto k tejto téme. Povedal by som taký dosť kritický komentár, v ktorom kritizuje samotný ústavný súd za to, že sa takýmto spôsobom vmiešava do predvolebného diania, a to tým, že s podanými stiažnosťami zaobchádza prioritne, čím sa stáva akousi treťou komorou parlamentu a vlastne takto ovplyvňuje voličov. Um, podľa jeho tvrdení z toho vtedajšieho komentára je takáto aktivistická pozícia súdu neprimeraná a teda nebezpečná demokracia, a to tým, že by mohla oslabiť dôveru občanov v ústavnej inštitúcie, ak by po voľbách ex post tento súd menil výsledky alebo teda rozhodoval, ktoré subjekty by boli skrytými koalíciami. No, čiže ešte pred samotným vynesením verdiktu bol Peťo dosť kritický na adresu spomínaného súdu, lenže napokon sa stalo to, o čom som práve hovoril a síce, že teda súd napokon, ako sme si už povedali, odmietol túto ústavnú sťažnosť politickej strany VOLT Česko a rozhodol tým vlastne v prospech hnutia stačilo a strany SPD. Ja som si, milí naši poslucháči, pravdu povediac a napokon potvrdí to aj sám Peťo o malú chvíľku, ja som si pravdu povediac myslel, že týmto pádom, keďže padol takýto verdikt súdu, tak som si povedal, že no, týmto pádom vlastne uh, a teda súd rozhodol podľa mňa správne, demokraticky tak som si povedal, že no týmto pádom je vlastne celá záležitosť vybavená a že teda tá kritika súdu bola možno aj trošku prehnaná možno to boli veľké obavy, zbytočné a že teda môžeme za týmto celým skrátka urobiť Bodku a že asi budeme teda hľadať inú tému, keďže súd rozhodol ako rozhodol. Tak som teda Peťovi navrhol, či teda logicky nezmeníme tému, keďže vlastne celá kauza je už uzavretá vďaka verdiktu súdu, no a on vraví, že nie, že sa tomu treba napriek tomuto správnemu rozhodnutiu ústavného súdu aj tak venovať. Lebo, no a to lebo, to, prečo sa tomu treba venovať, aj keď teda súd rozhodol ako rozhodol, čo asi teda prekvapilo v dobrom, predpokladám aj samotného Peťa Žantovského. A prečo sa tomu teda treba ďalej venovať, to ja v tejto chvíli netuším, ale to vôbec nevadí, lebo lebo to nevadí, že ja to neviem, lebo už o malú chvíľu sa to dozviem, pretože jednak je tu spomínaný Petr Žantovský s nami, mediálny analytik, vysokoškolský pedagóg a publicista, ktorého samozrejme zdravím, vítam a hneď ho aj poprosím, aby nám predstavil dnešnú premiéru, lebo budeme tu mať samozrejme aj druhého hostia, ktorý má to u nás tenkrát poprvé. Takže Peťo, príjemný dobrý večer, ti prajem. Taky přeju dobrý večer, zdravím tebe Boris, zdravím svého hosta, kterého hned představím, nebo našeho hosta a zdravím samozřejmě všechny posluchače a posluchačky, ať dnes v premiéře nebo potom v archivním záznamu. Myslím, že to téma, o kterém, jak jsi říkal, my jsme vlastně už nemuseli mluvit takže je mnohem košatější než se zdá na první pohled není to jednorázová účelová nějaká ústavně právní klička která má docílit je vlastně toho čemu jsme se tady vždycky s jistými obavami e, tak jako do toho zdráhali že ten ústavní hraje na třetí komoru parlamentu a má pocit, že prostě rozhoduje ty zásadní věci jinak než ti ostatní a má tím pádem větší, větší váhu. Ostatně ne, od ústavního soudu do jisté míry, aspoň politicky, mě tedy Václav Havel a to odpovídalo přesně jeho konstrukci a reality že tady je nějaká lita, která rozhoduje o těch ostatních, kteří nejsou eh, vybaveni dostatečnou schopností vnímat svět eh, a reflektovat ho na, na, naopak a rozhodovat se o sobě a o jiných, tak ten ústavní soud je trošku výsadnící tady toho, ale o tom určitě bude ještě řečit. Presně, tak, presně já, jsem tak. Si, já jsem si schválně pozval dneska nebo k nám eh, svého hm, dlouholetého kamaráda, přítele člověka, který je, je vlastně na pomezí uměleckýho a právnického světa. Je to písničkář, který je, od 80. let funguje na brněnské folkové scéně, Je celou tedy, ale je z Brna, tak ho připočtěme k těm ostatním bardům o tamtud. Ono to má něco do sebe, protože když on někde píše nějaký článek, tak do toho používá různá hantecová slova, různé, různé neurologizmy, které pocházejí níročně z Brna. Tak jsem ho požádal, aby dneska výjimečně mluvil česky a ne brněnsky. To jsme se na tom, tak doufám, že mu všichni poslukačů rozumět. A je to, krom toho je to vystudovaný právník, Judr Pavel Foltán. A Pavle, pokud mě slyšíš nebo nás, tak tě srdečně zdravím. Já tě slyším. Já tě slyším. A slyšíš ty mě? Jo, jo, jo. jo. Ano, tady jelen, oh. tady senka. <laughs> a ba bánská listrica počuje těž, takže to je výborné. Já mám, já mám trošku zpětnou vazbu, malinko, takže asi budu trošku koktat. Ale pozdravím všechny, samozřejmě Čechy a Češky, zdravím Česky, e, štatlařky ze Šalingradu a štatlaře, zdravím Zdarec. Gimos, co říjí, A Slováky a Slovenky pozdravujem srdočně. Dobrý večer, pán doktor. Těšíme no se vašej Pán doktor, zapomněl si pozdravit také naše sebeomoravské a sleské spolupčany. No, no e, Krátké zobaky. <laughs> Krátké zobaky. E, všetci cipoví, cipové a, a baby. E, a hajfy. Tož posluchajte. Hajfi. No? Dobre, tak teraz je to kompletné dobrý večer samozrejme aj Peťovi a nášmu dnešnému hostovi, ktorý teda má svoju premiéru v dnešnej relácii Dualog. Tá téma je jasná. V podstate, keďže Peťo naznačil, že ten dnešný host je nielen teda vyštudovaný právnik, ale že teda aj zároveň v tej umeleckej oblasti sa hýbe a je to pesničkár, tak ja si myslím, že pozorný poslucháč, ktorý dobre počúva, čo sa tu rozprá, tak už môže trošku tušiť, že, že kto nám to tu dnes bude hudobne spriejemňovať. To už teda trošku tak nabádzam, Peťa, na to, aby nám, aby sme si teda splnili tú milú povinnosť, ktorú máme vždy na začiatku tejto relácie, že nech nám teda povie, kto bude hudobným hosťom našej dnešnej relácie. Dnes to, bude, dnes to bude také milé, no tak Peťo, povedz to, čo všetci aj tak asi tušia. Hudobným hostem bude samozřejmě Pavel Foltán. Já jsem vybral spolu s ním po konzultaci písničky, který pokrývají různé etapy jeho, jeho folkování nebo rokování, nebo jak bych to nazval hudební, hudební e, epochy. E, a začneme písničkou Každá z těch písniček je trošku jiná, to si všimněte, že Pavel nemá takový ten jednoduchý, neustále se opakující model na napsání písničky, ale v každý už je trošku jiný modely. A jiný e, figle. A já jsem se rozhodl, že začnu e, písničkou, která je ještě z totáče. E, konkrétně z koncertu 27.59, e, kde e, Foltán ukazuje nejenom to, že je satirický písnička, štiplavý, jizlivý ale zároveň už ukazuje na to, že se časy měnily, ledy se hýbaly, Posluchači byli velmi uh, už naladěni na novou, novou větev. Uh, Netošil, že na ní možná v budoucnu někdo někdy pověsí, ale to je zase na jinou debatu. V každém případě tohle, to je písnička, kde je asi nejvíc aplauzů mezi jednotlivými slokami nebo, nebo veršíky. Takže vychutnejte si to, jmenuje se Průvodce a myslím, že je docela výstižná na tehdejší a svým způsobem i na naši dobu. Už takmer všetko v úvodě. Víjeme aj tému aj hudobného hostia, aj druhého hostia tejto relácie, ktorý ti dnes večer, Peťo, bude robiť sparring partnera. Jediné, čo nevieme, aj to samozrejme tušíme, lebo posluchači, ktorí nás počúvajú pravidelne vedia, ale ja to rád pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. To znamená, že ak téma, ktorú budeme rozoberať, vás nejakým spôsobom zaujíme, budete sa chcieť niečo opýtať, alebo len tak vyjadriť názor, tak ideálne cez mail adrese studiozavináč slobodnivysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia dole v dolnom rohu obrazovky No a štandardne to tak robíme, že v tej záverečnej polhodinke po tej zhruba 22. hodine potom čítame tieto vaše maily. Ak by bol z vašej strany záujem aj o nejaké tie telefonické otázky, tak 048 381 0101 tie prípadne môžeme tiež v tej záverečnej hodinke vybaviť. Ja už len teda dodám, že vám z Banskej Bystrici z Bystrice praje nerušené počúvanie Boris Korony. A tu. Tak, ich bin váš průvodce, jsem lektor sak Pracující důchodce mám panelák zamelou na v řadovce, v do makám Na auták syn ho chce, samozpráva Na favorita ledenská pláň, Blahovitem pokrytá, veliká sláva Veliký korita, a pěší zóna vodním dělem umytá Jen radšte dál, prohlídka začíná, malá strana, sokl, prostálina lina, šest u fleků, hej, růb, svět patří nám, hračany v zeleném, hezčí pohled nezná, samozpráva na favorita, ledenská pláň, blahobytem pokrytá, veliká sláva, veliký korita, a pěší zóna, vodním dělem, uvítá. jen radšte dál, stavba z panelů, stín katedrál, licenčních hotelů, ve Kslák je král, jezdí si v Opelu, filuta najde zlatej důl i v bordelu. Samozpráva na favorita, ledenská pláň, blahobytem pokrytá, veliká sláva, veliký korytá a pěší zóna, vodním dělem uvítá. A jdeme dál, ze schůze do schůze, to Kreml v mlze. Kdo studoval, ten nemá. Kdo studoval, ten nemá iluze. Argumenty jsou každý v každé Samozpráva na favorita, ledenská pláň. Blahobytem pokrytá, veliká sláva, veliký koryta A pěší jsou na vodním děle. Umítá a jdeme dál. Hlídka na povel Petřínský sál, svět křivejch Kdo z vás se ptal, kde je Václav Havel? Všecko podle mezinárodních pravidel. Samozpráva, Samozpráva na favorita, ledenská pláň, blahobytem pokrytá, veliká sláva, veliký korita a pěší zóna vodním dělem uvítá. A jdeme dál, napravo, nálevo. Kdo to spackal? Nedáme najevo, a jdeme dál, na levo, napravo. Obušku z Pitleven, rudý právo, samozpráv. Letenská plána, plahovitem pokrytá, veliká sláva, veliký korytá, A pěší zóna vodním dělem uvítá, A jdeme dál. Vda stoupá v ceně někde mezi Prahou a Briksem. Na kampěnou to radši v Lucerně v čeles s UVSSM za Johnem Lennonem. Samozpráva na favorita, ledenská pláň, blahovitem pokrytá, veliká sláva, veliký korita a pěší zóna vodním tělem umítá a Prohlídka skončila, zpátky na zem, za schutě dodíla, ze Úmska všem vejplaty zkrátila, jako by žádná revoluce nebyla. Samozpráva na favorita, letenská pláň, blahobytem poplitá, veliká sláva, veliký korytá, a pěší zóna vodním dělem umytá. No, tak sme po prvej pesničke opäť teda v relácii dialog. Ja len teda pripomeniem, že dnes tu máme poprvýkrát pana doktora Pavla Foltána, českého právnika, spisovateľa, novinára, vysokoškolského učiteľa a takisto aj bývalého člena Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie, okrem iného. A Spolu s Petrom Žantovským sa teda bude aj on dnes baviť o téme, ktorá momentálne asi budú obaja pani so mnou súhlasiť, keď poviem, že bola top tému číslo 1 naozaj na českej politickej domácej scéne. Ono je to celkom logické, keďže je pred voľbami. Pokiaľ by som to tak hodnotil od nás zo Slovenska, tak táto téma na Slovensku nejak veľmi nerezonovala. Tu máme ako keby trošku iné témy. Táto ohľadom nepriznaných a priznaných koalícií z Českej republiky sem veľmi ne, ne, ku nám nedoletela. Ale, ako som povedal, je logické, že táto téma úplne rezonuje najviac pred voľbami v Českej republike. Ale a začnem tebou opäť, keďže ty si tú tému navrhoval. Teraz sa nepýtam na to, že či je dôležité tejto téme sa venovať po verdikte ústavného súdu. K tomu ešte pôjdeme. Ale skôr ma zaujíma iná vec, keď som teda naznačil, že naozaj u vás na domácej scéne toto bola niekoľko týždňov, možno mesiacov, ja neviem, proste top téma, číslo jeden, naj, najdôležite, že toto ste fakt riešili. Daj mi povedz, že, že či, je to naozaj, či si naozaj táto téma zaslúžila až takú veľkú pozornosť, takú veľkú medializáciu a respektíve ak áno, tak čím to podľa teba je tá vážnosť tej témy, prečo je táto téma vôbec dôležitá, že sa ňu vaša spoločnosť až takto veľmi zaoberala, na čo vlastne celá táto téma, alebo táto kauza, ak to tak mám povedať, na čo ona poukazuje? Já mám na to dvě, dvě odpovědi. Jedna odpověď je česká zkušenost s ústavním soudem za poslední, dejme tomu, století. Poprvé se ústavní soud vyznamenal v době takzvané opoziční smlouvy, kdy se e, tehdy dominantní strany OSCSD shodly na podobě nového volebního zákona s posílenými většinovými prvky, prvky a na podnět Václava Havla ústavní soud tenhle ten zákon u, volební e, shodil pod stůl. Od té doby se, to byl vlastně poslední, e, poslední doba, kdy se v této zemi vládlo nějakým racionálním a kompromisnickým a konsensuálním způsobem. Od té doby je tady jedna krize vládní za druhou, vypadá to tak v Itálii, že máme každý druhý den, druhý rok nového premiéra bezmála a je to, je to vlastně postaveno na tom, že jak jsme si zachovali ten poměrný systém absolutně, no tak prostě žádná strana nebere na sebe veškerou odpovědnost za budoucí politické dění a vymlouvá se na ty menší strany, že kvůli musí dělat kompromisy, neplnit své v a tak dále. To byla jedna rána dovazu voličům od ústavního soudu a myslím si, že v tu chvíli si mnoho lidí položil otázku důvěry ve veřejné instituce a také smyslu toho ústavního soudu. Pak bylo řada dalších věcí, ale já bych vyzvihnul jenom tu jednu z roku 21, kdy, kdy Pavel Rychacký, jako tehdejší předseda ústavního soudu, zařídil pro koalici spoluvýhodnou změnu toho volebního zákona ve smyslu snížení procent pro koalice, dvoukoalice, trojkoalice a tak dále. A vlastně jim umožnil, aby tady čtyři roky vádly podle svého a bez sebe menší nějaké zásadnější opoziční kontroly. Tam se vložil předseda ústavního soudu do politického dění a udělal ze sebe tu třetí komoru parlamentu. No a tohle byl třetí takový zásadní problém, který mnozí po pocitovali jako, jako úkorně, protože moje vysvetlenie. proč to vás vzniklo? Ano, strana Volt česko je pobočkou celoevropské strany Volt, ktorá nikdy nikdo neví, čo jej financuje s jakým účelem. Počkaj, je to počko počkať bližšie neznárodní. Peťo, po Peťo, Peťo prerušinťa. Po k tomu to pôjdeme, že čo je Volt, prečo to z k tomu pôjdeme. Počkať chvíľku. Ja som, no, len, ja som na úvod, chcel len vedieť, že vieš, keď je u vás v tejto téme také pozdviženie, že všetci to riešite, celá spoločnosť sa tak som sa pýtal, že prečo je to tak, tak si ano, vysvetlil, proto, že preto, je, lebo máte... je vlastne jednoduchá, nemusíme sa baviť teď o lotu, no. ale bavíme sa o tom, co ten ústavní soud tím také mohol sledovať. Moje vysvetlenie je prosté, eh, protože bylo nepravdepodobné, že rozhodne v neprospiech eh, těch eh, nových koalic nebo hmm. nekoalic protože, anebo že by dokonce zpochybnil zpětně volby, To by tady asi znamenalo hodně velký nepříjemnosti, ale myslel jsem si, že jde o psychologickou hru, aby se ukázalo voličům, podívejte se, hejte, to stačilo třeba jako levicový konglomerát, to je takový znejstěný. oni, to není vůbec jistý, že v tom parlamentu nakonec budou, tak dejte ten hlas někomu, kdo má přibližně podobnou ideologii a ty to stačilo tam nepůsobujete, Já si myslím, že to byla tato psychologická hra. E, že dopadla jinak, tak to vysvětlení bych možná spíš nechal na Pavlově, mm. ten o tom ví víc, ale ten, ten, ten důvod toho naštvání a toho, že se tím tematizovala různá diskuse několik dní, bol byl tenhle ten, pretože ne, ideje nejsou blbí. Uhum. A docela dobře chápou, kdy je s nimi manipulováno a kdy sú strkáni do nejakých rolí, im sedí. A to byl přesně tenhle prípad. No, to je teda názor Petra Žantovského. Ako to vidíte vy, pán doktor, čím si vy vysvetľujete, že téma týchto priznaných, nepriznaných koalícií, ktorú rozbehla nejaká absolútne neznáma stránička, to tak mám povedať, voľkne, ešte pôjdeme, že čím si to vysvetľujete, že, že takýto ohlas to malo, že, že takto to akoby rozburcovalo celú vašu spoločnosť, že čo je za tým? Sú za tým skúsenosti s ústavným súdom doterajšie, alebo niečo iné? Zkrátka, čím si to vysvetľujete vy, že takto veľmi to za zatriaslo za, za celou spoločnosťou táto téma? Ešte sa slyšíme, jo? Slyšíme sa? Áno, áno, počujeme. Jo tak ono to bylo od začátku tak nastavený, protože to je v podstatě politicko-marketingová akce. Jo? Já bych řekl, že je to e, tak podle té učebnice Malý Géblsek, Strana 2. A e, Petr už to tam naznačoval, když říkal, co udělal tehdejší předseda ústavky, nebo ústavního soudu tedy, Pavel Rychecký v tom roce 2021. Tak to bylo vlastně pokračování Už jeho první akce, kterou udělal někdy v létě, řekněme, roku 2009, jestli se pamatuju dobře, kdy vlastně zrušil volby a odrovnal paroubka. Jo? A tenkrát mě volal jeden ministr tehdejší vlády, Paroubkovi, a říká mi hned po té, co zveřejnili ten nález toho ústavního soudu, co, co spáchal Rychecký, tak mi říká, hele, co si o tom myslíš? Já jsem teda byl v autě, že jo, takže jsem neměl přesní informace a tohle a nemusím to analýzovat, ale řekl jsem mu, Eh, jaksi spontánně to, co jsem si myslel a co na první dobrou je většinou asi jako nejoptimálnější z toho subjektivního vlastního hlediska, tak jsem mu řekl, hele, Zdany, eh, mně to připadne jako pokus o eh, ústavní pouč. A tohle to se tady táhne, Petr to charakterizoval tím, že ústavní soudce pasuje sám do e, funkce třetí komory parlamentu. Tak mě to pasuje na e, velký zásah do systému. Jo. Protože systémově tady, v této republice, od Masaryka od roku 18 a potom následně po Benešovi, po válce, jako po právní kontinuitě jako po protektorátu, jo. tady máme. Tři druhy moci. A to je jako státní moc. Jo? A to je moc soudní, moc zákonodárná a moc exekutivní. Přesněji bychom měli říct, že primární je moc zákonodárná. Potom je teda ta moc výkoná exekutivní a pak je ta moc soudní. Jo? A ten nejpodstatnější bod toho systému, který tady bohužel už, řekněme, 30 let, 25 let přestává fungovat, je ten základní ústavní princip, přes který nejede vlak. Že veškerá moc v tomhle státě, ať už je zákonodárná, nebo exekutivní, tedy vládní, nebo soudní, tak pochází z lidu. A lid je ten suverén, který uděluje tyhle ty pravomoci, tyhle ty kompetence a tohle všecko prostě lid deleguje na ty různé instituce a ty lidi, který tam jsou. A na to se tady tak trochu zapomnělo a bohužel <laughs> zase, jak to říká doktor Parkinson ve svých mnoha zákonech, že instituce původně vzniká, řeknu ten základní zákon doktora Parkinsona, že instituce původně vzniká k tomu, aby sloužila člověku. Tomu svým původci, tomu delegátu, který dává tomu systému tu pravomoc. No, takže ten systém původně vzniká kvůli člověku, ale časem se to jaksi Převrací, takže ten systém začíná toho svýho původce, toho člověka ovládat. A tady je ten základní princip. Nechci dál zabíhat do teorie systému a, a tak dále, takže bych to teďka ustřih a zase bych to vrátil. Dobré, v podstatě s, s těma tak trošku násmerovaný přesně k tomu, co jsem se zpýtat ďalej, nebo keď jsem ako by si tak prechádzal tými rôznymi diskusiami a hľadal som odpoveď na to, že prečo to takto zarezonovalo v spoločnosti táto téma, ktorú vyťahla strana VOLT, tak okrem iných rôznych dôvodov som tam našiel a to skôr také tie, povedzme, že alternatívnejšie médiá, nezávislejšie také kritické názory, ktoré hovoria asi toto, že to, prečo táto téma zarezonovala, prečo sa tejto témy mnohí zľakli, je to, že Máme predsa skúsenosť s tzv. rumúnským scenárom. Rumunský scenár, to je skratka pre udalosť, ktorá sa odohrala pred rumúnskymi prezidentskými voľbami, kedy e, kandidát, ktorý nevyhovoval, hoci teda mal najväčšiu podporu obyvateľstva, ale pre štruktúry v pozadí nebol vhodný, tak sa súdna moc postarala o to, že ho na základe proste nejakých vymyslených vecí od kandidatúry odstavila. A teda... Priamo niektorí ho, ľudia hovoria, že táto téma rezonovala práve preto, teraz tesne pred voľbami, lebo že hrozil rumúnsky scenár v Českej republike. Tak, Peťo, zase to teraz hodím tebe. Keď takto to niekto povie, že preto to bolo také, aké to bolo vyburcované v spoločnosti českej, lebo hrozil rumúnsky scenár, tak je na tomto niečo pravdy, alebo je to prehnané konštatovanie? Dokážený, že většinová společnost u nás vnímá to, čemu říkáme Rumunský scénář, protože Romůnsko je pro nás země, kam jsme kdysi jezdili k moři, ale jinak nás většinově asi moc nezajímá. Považujeme ji za takovou trošku druhé kategorie v té evropské kotlině a e, obecně o ní víme velmi málo. To, že tam vlastně došlo ke zrušení kandidáta před druhou, druhým kolem, kandidáta, který vyhrál první kolo volby prezidentský a měl se ucházet o prezidentů v druhém kole, tak toto druhé kolo bylo zrušeno a to první bylo anulováno. To je jako velice brutální e, skutečnost, kterou ale myslím si, že v naší zemi zaznamenali pouze lidé, které to živí, jako jsme my tři, že se vyjadujeme veřejným událostem. Pro běžného člověka a prezident je něco jako, jako návštěva z Marzu. To já nechci být teda hrubý, ale myslím, že to tak je. Na druhou stranu <hým> někteří politici dokázali uh, vysvětlit docela srozumitelně svým voličům, že tady se děje prostě nějaká své vole a že to hrozí tím, že se tady nějaký institut, v daném případě ústavka bude měšovat do výsledku voleb a že budou nějakým způsobem narušeny a tak dále. Je zajímavé, ono to má samozřejmě nějaký vývoj, že začali jsme tím, kdo si navrhl, teď to zopakoval pan poslanec, poslanec Dechovský, že by měli u nás tak jako v Rakousku mít volební právo 16 letí a dokonce, dokonce prohlásil, že by mělo být i to pasivní volební právo, že by 16-letí měli být volitelní do příslušných orgánů, protože oni jsou nositeli těch pokrokových myšlenek. To jsem myslel, že padnu na záda, když jsem si to přičetl dneska na webu. Uh, ale uh, tahle myšlenka tady už dlouhodobě je diskutována, že se sníží věkovej p, eh, jaksi věk m, provoliče toho i onoho typu. To se nestihlo. Pak se tady vyjala teda korespondenční volba a internetová volba. To se taky neujalo. Uh, teď jsem, mám kamaráda, který objíždí v těchto dnech uh, Ameriku Český uh, osídlení, lidi, kteří tam jsou českého původu dlouhodobě a mluví s v těch českých kubech, tam je spousta vasteneckého života, jako Slováci mají spoustu vasteneckého života, no ale když se jich zeptá na nějaké volby na to, že koresponenční, tak zeptájiš, Maria, proč bych se to zúčastnil? Teď o, dě o tom dění ve starý vlastně nevím vůbec nic, to by ode mě nebylo solidní, abych tam do toho zasahoval. A taky ten výsledek zájemců o tento způsob volby je velice nízký, pokud vím, tak je to nějakých desítkách tisíc. Určitě to nejsou ty miliony, který si slebovali je, různí spolusté koleičníci, když prosazovali tenhle ten zákon. Čili jim ta, jim ta to cinknutí těch volaj stále se komplikuje. No, tak to teď možná chtěli zkusit touhle cestou a nevyšlo to. Je, kdož ví, já nej nejsem konspirátor, už to tady opakuju po 150. Já nechci konspirovat, ale dávám si jedna a jedna dohromady. A vím, že prostě stávající vládní koalice je potěšená strachy, je, že už nebude obývat strachovku. E, a co se asi tak bude dít? Když se na to podívejme. Já jsem viděl tuhle billboard včera nebo kdy. A tam, tam byl, to byl nějaký velký rudej billboard. A na tom bylo napsáno a byl to odesácký billboard. Ode, bylo napsáno Česko nevol kolaboranty. No a co to jsou kolaboranti? Kdo to definoval? S kým, kdo kolaboruje? Česko nebo kolaboranty? Tady už se jenom pracuje s nálepkama, který oni zavedli do svých mainstreamových a režimních médií je, a, a mají za to, že celý národ rozumí s tomu slovu kolaboranty jako oni. E, ale myslím, že se velmi hodce míjí a, a pevně věřím, že se národ vyjádří trošku v jiném duchu. Vy se pan doktor celkom zaujímavé popísali taký ten vývoj toho, že na začiatku je nejaká inštitúcia, ktorá má slúžiť človeku, ale potom ako ide čas, tak sa to tak nejako poprevracia a zrazu je inštitúcia nad človekom a ona si diktuje a človek je len taký akoby nemý pozorovateľ toho, čo sa zrazu okolo neho odvíja. My sme v mnohých našich reláciách často poukazovali na to, že aj s voľbami je to tak, že vy ste síce ako pri voľbách slobodní, ale len pokiaľ hádžete tam do tej urny, ten lístok, ale to všetko pred tým, ako vás manipulovali médiá, neviem čo, všetko sa dialo z pozadia, tam ste až tak slobodní celkom neboli. Na tieto riziká poukazujeme, ale my sme videli, a vrátiť sa k tomu, predsa len k tomu, tomu Rumunskému scenáru, lebo pri Rumúnsku sme prvýkrát videli, že už je, akože niekde v nejakej krajine sa to už tak zvrtlo, že už ne, nerobíte to takými to jemnými vecami, takými tými manipuláciami a akadejakými tými fíglami mediálnymi, ale že tam už to proste išlo úplne, že na tvrdo, že sme už rovno odstavili, že súdna moc odstavila rovno kandidáta, ktorého si proste isté kruhy neprijali. No a ja smerujem k tomu, že či, keď niekto teda vysloví tú myšlienku, tú obavu, že my sme ľahko mohli byť v Českej republike ako, ako keby, že ďalší na rane, že, že mohli sme byť toho, že ako keby už sa to posunulo od tých jemných manipulácií predvolebných, už, už do takej tej, viete, nadrzovku veci, tak tuto smerujem k tomu, k tomu scenáru rumúnskemu, že či keď niekto takto hovorí, že, že Česká republika bola vystavená takejto hrozbe, takejto hrozbe že súdna moc mohla zasiahnuť takýmto štýlom obdobným, podobným ako v Rumunsku, do volieb. Tak či je toto pro vás prostě prehnané konštatovaně a také hledání takýchto souvislostí, jak mi rozumíte, alebo či přece len berete to tak, že na tomto něco může být? E, můj otec, paragán prezidenta Beneše, který se málo kdy mílil, když mi říkal: hochu Bacha, jo, v těch režimech a tohleto, tak až budeš tak starý jako já, tak mi asi dáš za pravdu a mockrát už jsem mu za tu pravdu dal, tak můj otec říkal od malička jednu systémovou zásadu, jeden axiom, že tady je možný všechno, ale jistý je jenom to, co už bylo. A když se vrátím k tomu Rumunsku, a vemu to systematicky, jo, podle toho je, i jak to říkal můj otec, tak vemte si, kdo to Rumunsko chtěl vlastnit zase teďka v té postmoderní, takzvaně postmoderní době? No ten, kdo ho vlastnil i v té době franský, jo? v té době římský, Rumuni byli dákové. A kdo je kolonizoval? No Frankové, jo? Takže samozřejmě Macron a tato partička, a všimněte si, že de Gaulle to nedělal, ale Macron a tato partička ty Rumuny prostě využili, respektive zneužili. A kdo si myslí, že Rumuní jsou nějaká výspa, nebo ty Moldavani, nebo Bulhaři, no navopák, to jsou naprosto suverénní národy, který si dokážou tu svoji identitu udržet a nikoho nepustí, když jako půjde na lámání chleba, jo? Já jsem v Rumunsku zažil spoustu věcí, které bych tady mohl vykládat, lidi by se divili, ale nechci tady tím zdržovat, protože by to bylo zdlouhavý a složitý. A Takže nemyslete si, že rumunská cesta, nebo ne vy, já si myslím, že Petr a nikdo z nás tří si tady nemyslí, že, že Rumunsko je jako hotový. Vůbec ne. Rumunská cesta je fligna je fligna Evropské unie, toho Eurosajuzu. Jo? To je naprosto zavádějící klička. To je taková lochneska, která nás má hmm. zblbnout. Hmm. Ale Rumuní jsou na tom úplně jinak. A Bulhaři taky. A až přijde nalámání chleba, tak se zachovají přesně jako Maďaři, jako Slováci a jako my, a je jenom otázka času, kde sa to stane. No, e, e, skúsim to povedať takto tú otázku, že viete, keď sa takéto niečo udeje v Rumúnsku a teraz vidia, že to prešlo, že to nakoniec pretlačili, už bez ohľadu na to, čo do budúcna Rumúnii urobia alebo neurobia, ale že niekto tam videl, že aha, tak sme to urobili na drzovku a prešlo to, tak ja to teraz vraciam späť na pôdu Českej republiky a pýtam sa priamo. Mohla byť celá táto záležitosť ohľadu priamých a nepriamých koalíciách a snahy o stopnutie, stačilo SPD, ako byť ďalší z takého toho scenára, že po, ja neviem, že po Rumúnsku si to skúsime v malom v Českej republike? Pokračovať to v tomto mňa... scenáre? Ano, na vás. Jo, no to určite ne. Samozrejme, že ne. Oni sa e, dobre poučili tady, jo, ty čuškaři, jo, a vyhodnotili si to a prokonzultovali to v deep -tu a, a já neviem, niekde na kopci v jednom švýcarském městě, nebudu ho jmenovat a tohle a to, jo, v Davosu třeba, nebo někde v okolí, jo. Takže tuhle chybu podrují, jako rumunskou chybu, kterou udělali, tak tu oni už neudělají. A bulhaři jim taky naznačili, že jako, ať to neskoušejí, Poláci lavírujou, Poláci v obchodujou, jo, Rakušaní ty jsou z obliga od roku nějakého 56 nebo 60, kdy je Rusko uvolnilo do neutrality a jsou malý hospodářský zázrak, takže ty, jako ty mají výhodnou vyjednávací pozici. Maďaři taky v podstatě a Maďaři jsou jako opravdu pevní, jako když se potkáte s Maďarem, a vzpomenete si na Esterházy jo, a vzpomenete si na, i na ty věci, které se týkaly potom už budoucího Československa, tehdy ještě Rakouska, Uherska. Eh, připomínám, teďka lehce narážím na ten kromě řížský sněm. Jo, tak prostě tyhle národy jsou pevný a když se voně Česko a Slovensko vopře, tak to nemá kam zahnout. Evropská unie, jako Eurosajus, ten, ten eurofederalismus se rozpadá. A už to nemá jinou cestu, než že to spadne. To už všichni ví. Všichni systematici už tohle ví. A vědí to dávno. Jo, některý díl, některý mín, to záleží na tom, na, na různých prostě podmínkách a tohleto, ale to je fuk ale obecně se to rozpadá. jako Rakousko-Uherská unie tehdy, mm. jo. Co od toho ještě může kdo čekat? No nic, no průser, jo? Takže teď je potřeba se připravit na ten post aby ten post-průser nebyl horší než ten průser To je celý. No, Peťo, zrejme to bude aj u teba tak, ako to teraz tuto pán doktor hovorí, že ani ty by si v tom celom nevidel proste nejako, že skúsili sme v, Raku, vo, v, v, v tom Rumúnsku niečo, niečo sa udialo v Moldavsku a že tento scenár skúsme v malom v Českej republike a preto tu bol tento prúser s týmito a problém s týmito e, nepriznanými a priznanými. Proste nevidel by si za tým nejaké pokračovanie scenára, ktoré sa niekde mohlo osvedčiť a skúsime to teraz v Českej republike. Toto by si za tým nevidel, hej? tuto no, Opakuju, opaku, nejsem konspirátor, ale nevěřím na to, že takové myšlenky mohly jít spoustou hlav, ať už na Bilderbergu nebo na Davosu nebo na, na jiných, jiných zajímavých platformách, protože jejich základní idea je ovládnout tu Evropu jako celek. A narážejí na některé tvrdolavce, jako jsou naděři, čas od času Poláci, ostatně Poláci, jak říká Pavel, čeptujou. E, to nepochybně tak, že jako si dokážou vyhandlovat výhody pro sebe jako na té unii, protože ta unie je jako, já nevím, kolik mají 35 milionů obyvatel, ona je potřebuje, to je nebezpečný protivník, protože může hlasovat jinak a to, to je zlý, že jo? a navíc je tam velká podpora toho eh, konzervativního myšlení. Eh, takže takže to, to je prostě nejistý partilák pro Brusel, a my jsme v tuto chvíli jako jenom nohsled, jenom taková rouška do Krausy Lejnová čistí svoje ty, štokle, e, ale otázka je, jestli tím budeme nadále i po těch volbách. A to je právě znekodně, protože tady měli nějaké předpolí. Slováci se chovají taky trošku jinak ne vždycky úplně optimálně, ideálně. E, mají tam hodně vnitřních sporů, ale stejně e, stejně některá ta slova, věty a lidé, kteří mluví na různých platformách e, od Europarlamentu až, až po náměstí, tak jako vyjadřují trošku jiný nebo silně jiný <kly> postoj světu, než, než Evropunie. Takže to, to, to já myslím, že tu bruselskou a, a za nimi stojící tu deep a bankersko, bankerskou a já nevím jakou unii, je, je strašně znervozňuje, protože tady můžou přijít o klíčového parťáka, respektive pátou kolonu, která tady čtyři roky otvírá dveře čemukoliv, co přijde od nich. Jestli, jestli tady někdo přemýšlel o rumunské cestě, asi ne, protože už jednou se neosvědčila a to Romunsko není konec příběhu. Jak říkal Pavel, velmi přesně to jsme je, uprostřed příběhu. A ten příběh může být hodně, hodně krušný. Nezapomeňme také, že ty balkánské státy jsou tvrdohlaví a jsou temperamentní my jsme houdličí povahy, my jsme blbouní, který ze sebe často necháme udělat ty rohošky, e, až příliš často, když se podíváme do dějin. Mě a dnešek nevíme. Nicméně Jsme dneska v jedné, a to chci říct poslední větu, v jedné zvláštní situaci. My máme nejvýhodnější geopolitickou polohu možná na světě, nebo zcela určitě v Evropě. A my ji neumíme sobchodovat. My jsme se dobrovolně učinili služkama nějakého bruselského diktátu, ale vůbec nejsme schopni uh, uh, s, docela obyčejně ocenit, jak, jak komoditu, jak banány nebo cokoliv, kvalitu toho našeho uh, vstupu nebo té naší výhody v rámci uh, evropské geopolitiky. My jsme rozdělující čára mezi Východem a Západem. My a Slováci samozřejmě. A jestli si to tady prostě ně, nějaký filo... Nedokáže uvědomit, nebo mu to zakázáno, nebo mu to jedno, protože je dostatečně pacený od To je smutné zjištění, ale fialovi to politický krk nezachrání, protože se už dokázal tak dokonale zesměšnit před svým národem, že suchný člověk tohoto jeho partu volit nemůže. Mě je samozřejmě otázné. Je, jak budou se chovat i další party, ano, SPD, no to ještě nevím, kdo nás tačilo. Nevíme to. Nevíme to, jsou to lidi, ze kterými máme buď, buď malé zkušenosti, to jsou to všichni ostatní na konci, anebo rozporuplné zkušenosti, jako je ano. Tam taky nebylo všechno úplně jako pokrytý sluncem. Ale pořád je to ještě volba která předčí násobně ten bruselský e, diktát. Ne, ne, pozoruju lidi, mluvím s ledem a poslou, jedu autobusem dneskou dopravou, poslouchám tady ty lidi z té vesnice, co si říkají a mluví o tom. Oni jsou hodně politizovaní paradoxně a mluví o tom a Většinou skončuje i u SPD stačilo, ano. E, ještě jsem neslyšel jedinýho tady spouvidlícího z věstnice, že by jako pro spolu nebo stán, nebo ne, už vůbec ne piráty. Takže to mě naplňuje čas od času jistým optimismem, ale chápu, že tady jsou nějaké metropole, tady Praha, tady Brno je, a, a jako ty mají trošku jiný, jiný představy, teda z jimku Pavla Fotána. Ja je ho opravdu nepozíjam, nepozíjam, že by šel voje stále. Uh, tak ako vy tak teda mnohí tiež, tak som si všimol tí komentátori hovoria podobne, že netreba za týmto celým vidieť nejakú extra špeciálnu operáciu v ideme urobiť romúnsky scenár, ale že tá motivácia je ďaleko jednoduchšia a priezračnejšia a skrátka hovoria o tom, že za celým týmto humbukom, ktorý sa udial, treba vidieť to, že sa malá strana politická, ktorá bola nevýrazná, nikto nepoznal, snažila zviditeľniť. A že je to teda vyšlo absolútne. Teraz Zacitujem nejakého komentátora, ja neviem, či se seznamu, či kde som ho našiel tak hovorí, že vítezem celého sporu je strana Volt Česko, ktorá žaloby, žaloby podala, zviditeľnila sa a ukázala, že je schopná využiť príležitosti, ktorá sa ve verejném prostoru naskytuje. Využila verejné debaty, ktoré sa kolem kandidáta SPD a stačilo vedla. To by politické strany měli delať, reagovať na názory verejnosti, pokud sa část verejnosti otázkou koalice zabývala. bolo na jakýkoliv politické strane, ktorá sa toho ujme, a vezme si to za své. Čiže krok strany Volt je podľa týchto komentátorov, samozrejme, absolútne v poriadku. No a teda naznačujú, že toto bola v konečnom dôsledku celá motivácia rozpumpovať túto tému pred voľbami, lebo že táto strana potrebovala e, medializáciu a že sa je to teda akože absolútne podarilo Takže dve otázky, pán doktor, na vás, a to istá aj na Peťa, že či teda súhlasíte s tým, že toto bola tá hlavná motivácia a, a či teda naozaj tá strana to, čo si o nej myslíme, však aj o nej sa porozprávame, ale či to teda naozaj zvládla, že, že teda vyťažila maximum, čo mohla z tejto kauzy, to teda je jedna otázka, či to vnímate tak podobne. No a potom, či je to teda v poriadku takéto témy vyťahovať, aby ste proste silou, mocou Tú pozornosť na seba strhli, hoci teda môže to polarizovať spoločnosť a bude humbuk kvôli tomu a súdy sa tým musia zaoberať. No ale že to je proste politický marketing, takže treba to tak chápať a akože využila možnosti, ktoré mala táto strana a akože absolútne sa je to oplatilo, podarilo sa je to dnes o nej, mnohí vedia a možno ich budú aj voliť a kto vie, ako dobre dopadne vo voľbách. Takže čo si myslíte vy o tomto, pán Foltán? Vormuše Einsteina je všechno takzvaně relativní. Jo? Takže relativní je i tohle. A je to v té relaci, jestli jsou ty e, řek, to nejsou asi ani pr ale to jsou nějaký e, e, hráči e, hráči mediálních her na nějakém tom e, na nějakých těch Nintendo, nebo já nevím, kde se vyučily tyhle ty lidičky, tak že jsou jako opravdu asi trošku mimo mísu. Jo? Protože když si to vemete systémově, tak vůbec nemůžete předpokládat, že by tato kampání mohla zafungovat. Ta Volt, já jsem to viděl někde, že to vozejí na nějakým e, skutříku, nebo to mají takovou modrou tom a tam mají napsaný volt, ale oni tam mají si, asi mají W, ne, ne V jako V, ale to je jedno. Ale tahle pidi nebo jako žádná stranička, jo, ta vůbec nemůže nic ovlivnit a nemůže nic ani rozjet, jo? nemůže nic inicializovat kolik má tato pědistranička členů? Kolik má členů v České republice a kolik má členů v Evropské unii, kdyby to sečetli? Jo? A tam by se přišlo na to, co je to za podvod. A pozor, podvod je trestnej čin. A já bych mohl tady spletat různý právní prostě, eh, teorie a tohleto, až bych se k tomu třeba jako dostal, ale mě to nestojí za to, protože je to o ničem. Ten volt je nic. Jo. A když si vezmeme tenhle pokus o ten atak, tak ten přesně se obrací proti tomu voltu a přesně svědčí těm stranám, který oni žalovali. Jo. Tak těm oni přisvědčili, ten ústavní soud to pochopil a ty okolní struktury, dokonce ty, i, i ty média, ten <laughs> mainstream, a to je pro mě velký plezír, tento musel svým způsobem akceptovat taky, i když hodně nechtěl. A teď si představte, dneska je co čtvrtek, tak teď si představte, co v neděli po obědě tam bude říkat Vendola morevcová. jo? No na to se těším, teda já se na to dívat nebudu, ale uslyším ty ohlasy a tohle a těším se na to, jak to budou komentovat. Víte, co si myslím? Že se tomu vyhnul. Že jako vůbec tuto tému už nebudu řešit, že jo objdu, hejo klukov, nějakým způsobem. No, Vendula sa o to určite pokusí. Hmm. E, dobre, Peťo, tá sa otázka na teba. Hej? Volt ako, <tým> volt ako úžasný, úžasný krok, ktorý dokázal, proste zviditeľnil sa, z ničoho urobil niečo, že toto bola hlavná motivácia, a k tomu dodatok, a áno, má na to právo, je to proste politický marketing, tohto sa mohla ketiť, ktorákoľvek strana, že je to absolútne v poriadku, teda takto sa správať. Tak ako to máš ty? Tak zaprvé se absolutně stotožním s myšlenkou Pavla Foutána, že celá tahle, celý ten humbuk je nic. Ta strana je nic. Já jsem se díval na její historii, díval jsem se na její členstvo. To členstvo jsou možná desítky lidí, z toho třeba z 20 lidí, 19 má nějaké funkce. To jsou prostě najatý, jakoby. Poslušní vykonavatele něčí vůle. A hrozně mi to připomnělo historii Pirátské strany Evropský, kterou založil v roce 2006 Švéd Rick Falklinge a dostaví v roce 2009 už v takovém tom eh, hodně vyrůstajícím progresivním prostředí tak ji dostal do Europarlamentu a od té doby tam vždycky mají za Švédsko, za Německo nějaké europoslance, ale je to v podstatě bezvýznamná nátlaková skupina, která pracuje pro nějaké, je, pro nějaké osobnosti či skupiny, které by rády modelovaly vývoj Evropy podle svých zájmů. Ten volt je úplně to samý. Akorát, že je ještě mnohem smušný, směšnější, protože nemá ani ten vtip v tom názvu. Ty piráti dobře tak začaly teda nějakým bojem o proti kopíraci, kopírovacímu monopolu, autorská práva o svobodu internetu. Jako vypadalo to, to, to, Pirate Bay prostě jako vypadalo to autenticky. I když to byl podvod, pravděpodobně. E, ten vod nemá vůbec nic takového. A víte, co má jedinýho? Má Mikuláše Pexu, bývalého piráta v čele programové komise. To je člověk, který dělá program českého vodu. Jistý Mikuláš Pexa. Takže já tady od tohoto zjištění vůbec se tím voltem neměním zabívat, protože to je zabíjení času. To, co si naznačoval ty Boris, že jako to byl jejich nějaký marketingový úspěch, já myslím, že vůbec ne, protože 99% byla toho stavu to, vůbec netuvší, co je volt. Hm. Že nejaká motivácia, že silou, mocou chce volť, ja neviem, preliezť nejakú hranicu a dostať sa do snemovňa, že teraz ne, sa mu podarila. Ne, vopravdu nemají na to sílu, hm. možná na to nemají ani peníze, peníze dostatečné, proste ne, nepředvedli ešte nikdy nic, kromne pána Pexika, ich vždycky předvedli jenom skandál nebo kravinu nějakou, tak nikdo z dalších, ty, ty lidi tam neznáš, rozumíš? Podívej se na jejich stránku a máš tam prostě nějaký takový ty lidí kolem třicítky nebo pěta třicítky, který jsou, a potom tam buchtičky kolem dvacítky, to je ten, ten, ten, ten, ten Uh, jak měly ty sbory dívčí nebo takový ty taneční soubory, ty rostleskávačky, tak to je potom ne, jako funkce rostleskávaček. Ale jako neznamená to vůbec nic. Já jsem si velice pilně prostudoval jejich program. Není tam vůbec nic. Je to prázdno, pusto. Čili tohle nemohlo být snad ani vážně míněno, jako nějaký záměr eh, pozornit na sebe. Ono tam je třeba ten, i ten problém, který ten vod musel nakonec připustit. A který možná dokonce i trošku zarezonoval v tom výsledku toho ústavního sou, soudu, že se to netýkalo jenom stačilo SPD+, plus, jak se všude traktuje. Ale všude se, nebo skoro všude se skromně zapomíná. Je úplně stejný problém mají piráti se zelenýma. Protože zelený vystupují na kandidátkách pirátů. A je to vlastně úplně stejná pseudokoalice, jako třeba stačilo. Tak jako to nakonec ten vod musel připustit, byť velmi narád, no a v mediálních hlasech e, tahle skutečnost je tlumená, co nejvíc to jde. Je to prostě všechno, e, všechno e, paskvil. Takový no. kocourkov, jo. E, vy nevíte, co je kocourkov. To byla taková komedie e, s Janem Verchem, Uh, doporučuju každému se na to podívat protože tam je vidět jak prostě přijede nějaký šíver a ovládne tu vesnici Kocorkov a, a má tam nějaký metody a dělá z těch lidí blbce ustavičně, a oni se nechají do určitýho okamžiku, Nebudu to dál vyprávět, každý se na to podívejte je to starý a méně známý, film ale poučný i pro dnešní době ano, jsme Kocorkov ve chvíli, kdy tady můžou nějací voltové říkáte jak jsou úspěšní se svojí strategií tak to je čistý A ah, Čiže vlastne vraví, že takúto istú nepriznanú koalíciu mali aj Piráti so zelenými. Je? Že si no, na nejenom, že to vravím ja. To museli priznať aj tie voľťáce. Hmm. A, a bylo to součástí toho projednávaného problému na ústavním hmm. súde. Hey, ale, že, ale že mediálne sa toto tlmí. Hej, že je túto, ano, samozrejme, tú... protože Piráty máme rádi, zelení máme rádi. Hey. Míme instrimácie, no tak jak poviem, nebudem sa to, to Nie je to vhodné. Toto nie je vhodné spomínať, Pirátov a zelených nespomínajme, spomínajme, stačilo ASPD. Dobre, rozumiem, no, chápem chápem túto logiku mainstreamovú, dáva mi to samozrejme zmysel a význam. No. Peťo, keď už si hovoril, tak ostaňme ešte chvíľku pri tebe, lebo pozerám na ten čas, že hádam by sme si mohli zahrať. Uh, určitě o uh, podstatně novější než ta původní písnička. Ta první, co jsme si hráli, je další flotánová píseň, která se jmenuje Slouháuský blůz. Uh, je trošinku uh, delší, ne, nebo moc, ale myslím, že ji vydržíme rádi, protože je velmi... Je dobrá a dost nám fikne od dnešku. Myslím si, Pavle, že to je někdy tak, jako asi tak 10.15. píseň, co myslíš? No, a je to o tom našem kámošovi jednomu, ministrantu Pakul Trůdy, tehdejší. Jo, Pavkovi Dostálovi, no jasně. Pavkovi Dostálovi, Vomrtvých jen, pravda. Kerejžek Michalovi Zelenkovi, tehdy, potom odvolání drsným po té akci, tak řekl tomu Michalovi, Michal se ho zeptal, a Pavle, a proč jste tu radu odvolali takhle strašným způsobem totalitním? A ten Pavel mu na to řekl, víš Michale, to je krevní msta to je noc dlouhých nožů. Takže nazdlouhých nožů po našem způsobu dnešním showhousky blues. A že se ti už nemôže nic stát Furt maleš pátý přes že Že tobie už se nemôže nic stát Jednou budeš dvovat všetky svatý Až ti to už nebude stát A tvoje nová stará Pak taky brzo opustí. A ta tvoje nová, mladá stará tě pak s nějakým mladým horcem opustí, protože on vydrží déle, tak strach neslíží zdravě, to pustí. Kámo, vstoupil do služeb zla. Oh, yeah. Tak prej, si taky kámo, vstoupil do služby všemocnýho zla. Abyť vás životní úroveň prej, zase tak ňák moc neklesla. Abyť vás Životní úroveň, prej zase tak nějak moc neklesla. Aby vám životní úroveň, prasátko naroženě, vyzoura po vodě, před domem, pravil na za rohem. Palíky cizí měna, kombo se zákonem, tunelem s toho ven. Vědomí svou hoven, morálka zároveň, životní úroveň, prej zás tak nějak moc nekleslá, tož tak Petr Šantovský, stabilný to host relácie Dualog a Pavel Foltán človek, ktorý dnes má svoju premiéru hostovskú v tejto našej relácii, v ktorej sa bavíme o priznaných, nepriznaných koalíciách strany vôd a predovšetkým o verdikte ústavného súdu ešte predtým, ako budeme v, téma, v téme pokračovať, tak len teda pripomínam, že mailové otázky alebo teda názory nám môžete posielať na studiozavinač slobodnyvysielac.sk alebo písať cez našu internetovú stránku kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia a v tej záverečnej pôhodinke, ak teda budú z vašej strany záujem o nejaké maily, tak samozrejme prečítame, otázky položíme, alebo aj nejaké tie názory vaše prečítame. No, e, končil som ešte pred pesničkou Petrom Žantovským a začnem po pesničke ním a budem teraz trošku do teba, Peťo, píchať. Do teba, budem do teba vrtať, lebo. Ako som už povedal, naznačil, napísal si ešte pred samotným verdiktom kritický článok, alebo komentár na adresu ústavného súdu. No ale teda asi so mnou budeš súhlasiť minimálne v tom, že pokiaľ išlo o toto rozhodnutie ústavného súdu, tak bolo správne, asi s ním súhlasíš. Tak, na úvod. Necítiš potrebu sa trošku o sústavnému súdu jemne ospravedlniť za ten kritický komentár? No, necítim, to pravdu ne. Eh, protože eh, jsem se nenarodil včera a chodím po této zemi docela dlouho a z toho dlouhá, zhruba polovinu se pohybuju kolem poetické reality a mám dokonce i nácvik eh, vysvětlovat si některé kroky či činy, kterým na první pohled není rozumět. To, že Baxa Ještě před pár dny bych do médií, že se tohletou věcí budou zabývat primárně, že odloží všechno, nechají všeho do toto, cituju, všeho necháme a budeme se zabývat jenom tímhle tím. To byla jasná pohrůžka Prostě my, slavnej třetí komora parlamentu, teď využijeme nějakou příležitost. Zřejmě mu mezi tím došlo, panu předsedovi, že taky ty volby mohou dopadnout jinak. E, a že jedním z orgánů, e, který může být diskutován po jinak dopadnutých volbách, může být i ten jeho orgán. Teď nemyslím orgán mužský, ale myslím ten e, ústavní soud. A teď, teď ten... Teď Jostý. ten... Va... Baxa, no tak jako o tom orgánu prvního typu nevím, co bych povídal, tak budu mluvit o tom druhém. E, ten Baxa se chová v úplně stejně jako všichni ostatní e, vyžírkové a alibisti e, na téhle politické scéně, prostě počká si, jak to dopadne. A pak zaujme stanovisko, jo, jak zpíval, krl, Kril. Uh, místo abychom stáli, tak zaujímáme stanovi, postoje. Jo, to je, to je přesně on, on zaujal teď postoj, A ten postoj může být klidně 14 dní po volbách úplně opačnej a může tam připutovat od někoho jiného než je od nějaká další stížnost, konec koncu po těch volbách se tam to jenom prší různýma stížnost na neplatnou vrstu let a on může, když bude příslušná po volební třeba identická s tou dnešní, to nemůže vyloučit, tak on ono se může zase postavit dopad a vztyčit se jako ten orgán a, a víc, tak to byla dočasná, dočasná situace, kterou nechtěli jsme hatit volby a kazit to lidem a takovýhle keci, uh, ale teď se tím začneme opravdu fakt silně zájmově zabývat. a třeba dojdeme k něčemu jinému. Já si myslím, že tohle to rozhodnutí a teď prosím pěkně vůbec to nejde za panem ústavným soudcem uh, doktorem Holmákem, který mám ve velké úctě a který byl konečnější zkonců autorem toho verdiktu. A jde to za Baxou. A za tou atmosférou, ve které ten ústavní soud vlastně mnoho posledních let uh, figuruje. A ten ten, ten uh, Ti lidé, co tam sedí, jsou zase jenom lidé se svými profánními zájmy a oni se budou snažit přizpůsobit svým, svým možnostem v tu danou chvíli. Temu můj jiný příklad, z jiného ranku. Takový René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu. Když byl, když byl premiérem Andrej Babiš, tak René zavral mu šel na ruku, málem, že mu líbá prsten a, a prosazoval i v programu často <kým> ne úplně ty progresivistické myšlenky, bylo možné tam více občas i nějakou jinou. A chovalo se to rádio relativně, relativně, opravdu s podtržením relativně slušně. E, jakmile se stal premiérem Petro Fialenko, No tak René zavral velmi rychle našel naše tělesní otvor, do kterého se, se zavrtat a posichrovat si ten svůj flek a vyhnal všechny co měli něco společného s e, Babišem vůz Ano. E, naštěstí pro něj e, takový lidé jim končili mandáty v radě Českého rozhlasu a podobně. No a nebo, nebo vyhnal, vyháněl, vyháněl, nebo jeho lidé vyháněli jednotlivé redaktory, komentátory, prostě nositelé jiných názorů, Vezmu jako příklad Ivana Huffmana a podobně e, a Mě jako udělal, tam, udělal z toho rádia a vlastně nosit to režím nosit to jedné doktríny. A já jsem velmi zvědav, jestli teď náhodou bude se vádu někdo jiný než Petr Fělenko. Eh, jak se zachová rené zamrál, protože je taková velmi pržová postava. A dá se na ní dokonce, jak bývaly ty krouhovičky na, na, na, na střechách goj e, větru, že tak se dá na ní docela dobře pozorovat, kudy vanou ty poetické větry e, ve všech e, možných smyslech toho slova větry. A e, uvidíme, jak on se zachová, on je na tohle to velmi citlivý a zachová se určitě tak, aby to pro ně bylo výhodné. Takže e, já možná třív, než, než budu sledovat volební studio s Marcelou Augustovou v České televizi, tak budu velmi pozorně vnímat, co kde vykládá pan Zavoral, protože je to taková velmi dobrá, e, dobrý indikátor. No, vám, doktor, počuli ste, a možno to aj viete, že Peťo teda napísal ten kritický e, komentár na adresu súdu ústavného a toho jeho konania, ale potom teda súd rozhodol správne, rýchlo a tak, tak... Nechceli by ste vy trošku teraz byť taký, že Petrovi dohovoríte, že vieš ale mal by si vedieť sa tomu súdu trošku ospravedliť za to, keď si ho na niečo kritizoval a nedôveroval? Lebo viete, rozhodol rýchlo, rozhodol správne v tomto prípade, tak neboli by ste vy trošku zhovievavší k tomu súdu ústavnému? Ako Peťo, ktorý sa mu nechcel ospravedliť, nie je tak? Uh, systémovie zase jo jako schovívavější nebo neschovívavější. To je úplně jedno. Tady jde o to systémově. A jestli je to Baxa, nebo jestli je to Hulmák, to je úplně fuk. Jo? Já znám Baxu, on je v nějakých, já nevím, tři nebo pět let, mladší než já. Znám velmi dobře i Hulmáka, který je o nějakých, já řeknu, já nevím, 8, 9, o, o jednu devítiletku. No, no, Pavle, určitě o víc. Já myslím, že no, ho o, bude něco přes no, 50. Řekněme o jednu ZDE školu, základní devítiletou <coughs> školu, nebo to mladší než já. Ale o tom to není, jo. Tady jde o to, když já jako právník Starej, sedmdesátiletej, prostě starý vorel. Už dneska v důchodu mám všecko na háku a už si můžu dovolit všecko říkat. A umím média, a to Petr Výbr, že my jsme s Petrem eh, kolegové z, eh, ze státní regulace médií na nejvyšší úrovni. Jo, na úrovni, řekněme, ministerstva vysílání rozhlasového, a televizního. A to nekecam, protože my jsme měli kompetence na úrovni prvních náměstků ministerstva a u některých lidí u nás i na úrovni ministra. Jo, tak my si můžeme dovolit tyhle věci říkat i proti těm různým lidem z těch soudů a tohleto. A můžu vám říct i, co o čem se nemluví a co zamlčel Irchetský a co zamlčeli i jiní lidi z ústavního soudu, ale i z politiky, že třeba ta rada v, ta rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kde my jsme s Petrem Žantovským spolu byli a kde jsme se snažili způsobit stoprocentně ve prospěch národa, ve prospěch občanů, jo? tak já vám řeknu, že ty ústavní orgány, poslanci, ani ústavní soud nedokázali vyřešit jednu velkou kardinální chybu v kompetenčním zákoně, že Rada pro rozhlasový a televizní vysílání nemůže mít jako přeskumný orgán Městský soud v Praze. A to dodneška bohužel funguje. A my jsme na to i s Petrem jsme na to dlouho a mnohokrát upozorňovali i poslance a vládu a já nevím, všechny tyhle ty orgány, ale oni to dodneška nevyřešili. Hmm. Protože RADTV Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má mít jako první přeskumný orgán nejvyšší soud. Takže vidíte, jaký je tu bordel v legislativě, jaké je tu bordel v justici, vidíte to, jo? A můžete o tom mluvit jako na konferencích a tohleto. A nic se naděje, všechno je v pohodě. A tohle podobné bylo, co já jsem zažil, za těch nějakých 12 let, nebo kolik jsem byl tam, a 6 let ve vedení RATVL, tak jsem zažil v těch mezinárodních orgánech. To byla EPRA, to byly orgány e, těch m, rad e, Evropské unie, těch států Evropské unie, plus ještě dalších, bylo jich celkem 50, 52, plus minus, jo ještě třeba Izrael, Kypr a tyhle, který nebyly v EU, tak se vždycky, každý kvartál se scházeli. Já jsem každý kvartál jel na nějakou evropskou EPRA konferenci. A tam jsem se koukal na to, jak oni řeší ty problémy, ty mediální problémy. No, někdy jsem si připadal, jak Alenka v říši divů Když oni třeba v roce 2015 řešili televizní hvězdičku, kterou my jsme vyřešili už někdy v roce 1972, 3, 4 jo, a podobně. Ale to je, to je jenom taková, to, to, je jenom, to jako se vracím a nechám to bejt. Ale pojďme teďka k těm médiím, který jsou dneska. Co dělá radatové? Co dělá rada Český televize? Co dělá rada ČTK? No, nedělají nic. Jsou naprosto bezbraný a politici jako poslanci a z části i senátory jo, je vůbec nekontrolují a mají je kontrolovat, jenomže oni to neumí, oni tomu nerozumí, oni neví. Takže oni v podstatě to nechávají proplout. A jak k tomu ale přijde ten volič, obšan a daňovej poplatník? To je ten problém. Jo? A tenhle ten člověk Volič, občan a daňový poplatník by si měl v první řadě došlápnout na ty politiky, aby oni si došlápli na ty rady, který oni volají. A ty rady by si měli došlápnout na ty média, které jsou jim jako relativně podřízený. Oni jim nejsou podřízení, oni by měli být nezávislí, ale tu vůli toho občana, ty politici na ně musí přenést. A já vám řeknu, Petr Žantovský to ví, teď my jsme v té radě ČTK byli pět let za trest, byli jsme tam dva proti pěti, a když jsme se snažili těm politickým trafikantům, těm pěti politickým, trafikantům, když jsme se jim snažili vysvětlit, že musí dodržovat zákon, tak jsme zjistili, že oni ani neví systemizaci zákona, že oni si pletou správní právo s občanským právem, že oni vůbec neví, ne, nemají základní prostě představu. A teď si jako vemte že tohleto řídí a kontroluje ty média. A přeneste to na ty politiky. Tak co chcete řešit? Já bych to, jestli můžu doplnit, já bych to přinesl i na ty soudy. Já jsem se teď, abych to trošinku odlehčil. Dneska jsem se dočetl na internetu, pro mě naprosto šokující informaci, že pozor, ústavní soud, ústavní soud, Rozhodl, že paní Helena Vondráčková, která byla za nějaký nepravdivý údajně článek před e, 13 lety vydaný, časopisem, který okrem, nevím, jestli ještě vůbec existuje, e, tak byla oškodněna 1,2 milionu. Ona požádá žalobu o 4 miliony odškodnění a, a ústavní soud dal soudům nižší instance v podstatě instrukci jí přidat aspoň tolik, aby jí to dal 2,5 milionu. A teď se v tom někdo vyznejte. Ústavní soud tady rozhoduje o nějaké občanskoprávní žalobě, nějaké spirandule, která se soudí s někým jiným, s nějakým novinářem nebo vydavatelem e, o prachy. Co je do toho ústavnímu soudu? A vzhledem k tomu, že to, co říká Pavel, ano, někdo by měl někoho kontrolovat a někdo by měl mít někde nějaké promoci, ale kdo kontroluje ústavní soud? Kdo kontroluje, jaký, jakou má agendu? Jestliže ten, a to mě naročilo vlastně nejvíc, proto jsem psal ten komentář e, o tom Baxovi, když on řekne všeho necháme a budeme se věnovat jenom tomuhle, kde na to vzal lebír, jaký všeho necháme a jenom tomuhle, jak on posoudí podle jakých kritérií, který téma je důležitější a který je méně důležitý nebo podání a v jakém pořadí by se mělo projednávat. To přece je své vole jako noha. Čili, čili abych teda udělal krátkou poentu za tím Pavlovým mediálním povídání, a přinesl to zpátky na ten soudní svět, e, jsme v éře soudcokracie. E, já to řeknu strašně jednoduše. My e, tady i v běžném občanskoprávním, trestně právním nevím jakém e, řízení, nemáme žádnou právní jistotu. Jestliže já jsem vlácnou, vymyslím si, u soudu nejnižšího stupně, protože jsem, co já vím, ukradl vednu pomerančů někde u větnamského obchodu. Nebo vymyslím si blbost, nebo jsem se dopustil do prvního přestupku nebo nebo něčeho takového a, a tam nastala nějaká blbá situace. Jak první soud první instance mě odsoudí k nějakému testu, třeba podmíněnému. Pak já se odvolám na soud vyšší instance. Ten zjistí z pravidla procedurální a formální nedostatky toho rozsudku a vrátí to zpátky. To je přesně případ třeba teď kauzy pana primáře Honzy který vyhrál odvolací soud z formálních důvodů, že tam byly prostě ty všechny ta zdůvodnění, byla velmi špatně. A to je ono. Jako, jak si můžu já, jako občan, být jist tím, že naše justice funguje, když za prvé zasahuje do věcí, do kterých jim nic není vizumnáčková, nebo také vys ty, vys ty stížnosti votu, a za druhé tedy si dělá hierarchii důležitosti podle svého. To znamená už podle svého dopředu je, prefabrikovaného rozhodnutí. Tohleto rozhodnutí Holmáka. Mě překvapilo, ale protože ho máka znám, tak zase vím, že to je rozumný chlap a e, že, že to ještě zdaleka není konec příběhu, protože někdo vyskočí nějaký vod nebo Piráti nebo kdokoliv jiný a, a prostě dá další podání na ústavku a to už nebude řešit Humák, protože ten, ten neobstál, že v očích našich progresivistů tím, tím, tím, tím rozhodnutím Tím, a bude to řešit nějaký sekerník. No a jsme dál, jedeme dál, do neumětelů může se opravdu stát jako, že se ty volby zruší. já to nevylučuju, nechci malovat na zvětě, ale bojím se toho. Typečo, a pojďme za chvíc. Jo, můžu, ano. můžu? No. No. Můžu? Jasné, a? jasné. No, tady k tomu, co říkal Petr, to je hodně eh, zajímavý a je to hodně přesný. A co se týče toho Hulmáka, já ho znám, protože. A Petr to ví, Petr to potvrdí, protože my jsme se soudili s Petrem ze státem nějakých 20 let, od roku 2003, od jara řekněme, až do roku do jara 2004, ve desítkách řízení a ve stovkách soudních jednání, kde já jsem absolvoval a psal jsem tisíce stránek a stovky tisíce úkonů a s hulmákem jsem chodil na desítky a stovky jednání u soudů, u různých soudů, na všech úrovních. Jo? od řekněme obvodních okresních, městských, krajských, vyšších, nejvyšších, vrchních, až po ty ústavky. A tam jsem všude s tím humákem chodil, takže já Hulmáka znám velmi dobře. Je to výborný právník, jo? a potvrduji to, co říkal Petr, tak problém tady v tom právu je systémový, jo? My jsme nakonec po těch 20 letech tu šílenou anabázi na všech těch úrovních, jsme ji vyhráli. Jo? Dokázali jsme vyhrát nad státem nevyhratelný soudní spor, který byl spolitizovaný. On nebyl politický, ale on byl spolitizovaný. A když jsme ho teda vyhráli, tak některý z nás potom, ne všichni, nás tam bylo asi šest, nebo kolik šest statečných se tenkrát říkalo, tak ne všichni, ale některý z nás byli potom v té justici ty aktivní lidi, který tam byli třeba jako účastníci nebo, nebo zástupci nebo tohle, tak potom v té justici Tuhle tu výhru kurevsky odsrali. A to můžu říct, protože to jsem zažil na vlastní kůži. Jo? Že já jsem potom v několika řízeních, různých řízeních soudních, jsem potom byl v podstatě persekuovaný a vytrestaný za to, že jsem si dovolil vyhrát nad státem 20 letý. Spor. A teď si představte, pánové, že v takovém stavu je tadle v uvozovkách naše, tadle justice. Chcete takovou justici? Chcete to? Chcete takový systém? Zeptejte se občanů, Dejte jim na to šanci se vyjádřit v referendu. Uvidíte, co vám ty lidi řeknou. A oni to samozrejme nechtejí tíhle súčasní tí současní to nechtejí slyšet a nechťají to zažiť. No, ja sa chytím, Peťo, ešte predpesníčkénej konkrétnosti a vrátim to zase naspäť k tomuto, k týmto koalíciám, priznaným, nepriznaným rozhodnutiu ústavného súdu. Ty si to povedal, že jedna z vecí, hlavná, ktorú si tomu súdu vyčítal, ešte teda pred vynesením toho rozsudku, je presne to, čo si teraz hovoril, že Hovoríš o istej arogancii súdnej, kedy on povie, že áno, toto je podnet, ktorým sa idem prioritne zaoberať a týmto vlastne dáva súd javo, že on si sám určuje hierarchiu toho, čo je pre ňoho dôležité a nedôležité a odsúva a posúva na základe svoj vôle. No ale tu by ti niekto povedal, no veď ale... To, čo je dôležité alebo nedôležité, sa rozhodne práve na základe toho, o čo, o aký konkrétny podnet ide. V tomto prípade išlo o podnet, ktorý sa týkal volieb a keďže voľby sú už tuto za dverami, tak bolo logické, že tento podnet vyhodnotil ako dôležitejší práve preto, lebo sa blížia voľby a teraz ja neviem, zase poviem, že komentátori hovoria, niektorí, že, no ale že super, že rozhodol rýchlo, že super, že Určil si prioritu práve, že toto je dôležité, že, že povedal si ten súd sám, že áno, toto je dôležitý podnet, ktorý musím rýchlo vyriešiť, lebo sa blížia voľby. A keby sme to riešili po voľbách, tak môže vzniknúť nejaké právne doťahovačky, neistota, voliči môžu byť domílení, popletení. Proste, že a dobre, niekto ti povie, že tá, tá priorita sa určila presne tým, že sa blížia voľby, a buď rád, že súd rozhodol tak, ako rozhodol, že rozhodol rýchlo, lebo teraz je akoby, že, že právna istota. Nikto sa nemusí báť hodiť teraz volebný listok Stačilo, alebo SPD, lebo na základe rozhodnutia súdu vieme, že táto hoc nepriznaná koalícia nie je nič protištátne, protizákonné. Čiže súd do toho vniesol Peťo, um, akože právnu istotu a aj istotu ľudí voličov, takže Takže, jakože někdo ti pove, že nerozumím, proč se stěžuješ. Nerozumím, proč už dlouhý ta... Ano, já, já už jsem to trošku řekl, tak to shrnu jenom velmi stručně. E, dnem voleb nekončí e, tento příběh v žádném případě. Protože, tak jako v mnoha minulých volbách, se vyskytly desítky různých stížností na různých úrovních, včetně ústavky na průběh voleb, regulárnost voleb, na, na eventuální podvody volební a tak dále. Takže se nepochybně na adrese ústavního soudu shromáždí další kvanta nějakých podobných podnětů a teď se bude čekat na to, jak dopadne vyjednávání o vládní koalici. A pan předseda Baxa bude nepochybně s těmi podněty zacházet účelově, tak jak jsem říkal, počká si, kdo bude vládnout a v jeho prospěch pak budou rozhodovat. To je právě to největší svinstvo, který zaznívám ústavnímu soudu. A já jsem v tom komentáři napsal nakonec jednu větu, kterou bych si dovolil tady zopakovat a parafrázovat. Představme si, že ústavní soud neexistuje. O co bychom přišli? No tak nikto ti povie, že nevedeli by sme teraz, že čo, či je to správne, či, či môžu takéto koalície Prečo nemôžu? by sme to mali vedieť? Prečo by o tom mal rozhodovať nejaký ústavný súd, ako my máme nejaký parlament? A jako tady, tady se, se prostě ten ústavní soud je, je slepej výhonek havlov, havl, havlistického vládnutí, který zdaleka není ve všech zemích Evropským, ale zdaleka není Ne, nebyl u nás předtím nepotřeboval, že sme necítili sme potřebu, že oh. sme nejaký nejvyšší soud a ten měl nejakou autoritu. Tohle je politické uskupení, ktorý slouží vádnoucímu režimu. A vždycky to tak bylo, od samého začátku. Ah, čiže ty hovoríš, že toto nie sú vôbec témy... Tém, nie... Možte, len teda, aby sme to chápali, čiže ty vraví, toto nie je vôbec téma, ktoro sa má ústavný súd zaoberať. Ne, no, to je že... to teďka to je půvabný. To je naprosto přesný. Jo? A já bych jenom k tomu jako lehce, malinko poznamenal, že ten ústavní soud skutečně nemá mít ambice být třetí kontrolou parlamentu, kterou má vodryšecký hodíma. Já jsem zažil začátkem 90. let, Ještě když bylo Československo, tak jsem zažil situaci, kdy se jeden velmi obrovský, mocný advokát ptal jednoho obrovského, mocného právníka, který byl tehdy ministrem spravedlnosti, teďka už nevím, jestli český nebo, slo, nebo československý. A tak se ho ptal Ten minister se ptal toho advokátu. Dal mu tuhle otázku. Prosím tě, jsou fakt tyhle naši soudci skutečně nezávislí? A ten advokát mu na to odpověděl, no jak jinak. No jako advokát. Odpověděl mu takhle. Jo, jsou nezávislí. A většina z nich jsou nezávislí hlavně na zákonech. A o tomto pánové celý je až do dneška. Jo, mohl bych vám vykládat stovky případů, desítky, stovky Případů ze svý vlastní právní praxe u soudů a tohle. Ale proč bych to dělal? Teď by to bylo zbytečný, kdy ta justice, dnešní justice si jede podle svýho a pojede si podle svýho až do té doby, než to lid jídle republiky dovolí. Neší to zatrhene. Mm, dobre. Tak. Dobre. Žiadalo by sa skoro až amen povedať, ale dobre. Dáme si pesničku a po nej pôjdeme už teda do tej časti, kde si vytiahneme poslucháčske maily. Tak poďme hrať, Peťo. Áno, tak tahleta písnička má takovou zvláštní genezy, Ja, ja som napsal Její takovou první verzi textu Pavelí potom trošku vylaďoval, vyhezkával a složil mi k tomu muziku k mým šedesátinám. Je to tři roky zpátky, takže jmenuje se Jama Kivadlo. To je pusinka. Jako? Takže mě je má Kivadlo, ale pusinka se volá, ta písnička? No. To je naše pusinka. Je ja, tak, dobré, hráme. Sýprištem sa slačne svieti, to je lajk starý dingo na rušku, se řádně zřídime, to psi víno, to je pingo. Hadí plem, mne sičí z raja, smí, páchne rajsky Krát Vznikla taká zaujímavá situácia tejto našej relácii dualok. Ja vôbec neviem, či to nie je poprvýkrát, ale však Peťo má opraví, ak sa milím, že vlastne my tu máme dnes hostia a zároveň aj hudobného hostia v jednej osobe, teda nielen toho hostia, s ktorým sa bavíme o téme, ale aj ten, ktorý nám tu počas toho nášho rozhovoru vlastne hrá. Tak dnes je to Pavel. Myslím, že to, Ži... Myslím, že to je opravdu poprvé. No, tam máme dneska takúto premiéru tú neuveriteľnú. Tak Pavel Foltán je ten, človek, ktorý je tu zároveň hosť, ako ten taký na rozhovor, ale zároveň aj hudobný host. A na rozhovor ho tu máme preto, lebo je právnik okrem iného. A týmto témam rozumie, no, ono sa to smutne počúva, ako je to správom, ale aj mnohí, ktorí sme v minulosti nejaké služby v tomto smere právne a neviem aké využívali, tak vieme svoje, že naozaj to takto funguje. My máme tiež tu v rádu, inak mimochodom problémy s mediálnou radou. Jeden z našich sporov sm sm smeruje na súd, už na inak čakáme strašne dlho a hravím právnikovi, že? ale však pozeral som tie zákony, však taká smernica Európska všetko hovorí v náš prospekt, takže to je jednoduché, to bude jasné a on no. To až tak celkom nie je, viete, to záleží od toho, ktorý sud sa to dostane. Ja mu vravím naivne, nech počkajte, ako ktorý sud sa však, všetci sudcovia majú len tú istú ústavu a, a len tie isté zákony, však všetci sa riadia tými istými pravidlami a, a, a, a paragrafmi nie. A on sa usmiel a isté. <laughs> Takže bolo jasné, že to ešte, že máte pravdu, neznamená, že vyhráte, lebo keď to dostane do rúk, povedzme, slniečkársky súca, no tak proste nevyhráte, no. Tak toto to tu chodí, je to smutné, nie je to úsmevné, ale je to, že ja takáto realita, ktorú nám to z farbisto dnes popisuje práve človek, ktorý teda si to svoje už odkrútil v tejto oblasti. No a ja som slúbil teda, že túto záverečnú polhodinku už nie celú. Využijeme teda tým, že budeme čítať vaše otázky, ktoré ste nám poslali na mail studiozavinačslovodnivysielac.sk Tak napríklad tuto máme hneď prvý mail od Ľuba, ktorý píše Pán doktor, určite máte pravdu, že jediná zmedializovaná akcia nemá šancu vytlačiť neznámu stranu hnutie politickú skupinu vyššie smerom k parlamentným kreslám len že váš argument že nízky počet členov ich diskvalifikuje nie je celkom smerodajný pozrite sa na nášho Plagiátoroviča, teda má na mysli Matoviča a jeho pseudohnutie ktoré spočiatku malo hádam štyroch členov ani dnes nemajú oveľa viac a dokázali nejakým zázrakom a marketingom osloviť toľko ľudí že sa dostali do čela štátu zničili čo sa dalo pozabijali tisíce ľudí zadlžili štát na generácie dopredu a aj tak tu dodnes kazia vzduch a a múťa vodu, na námestiach počúť aj dnes najviac psychopatoviča, a, teda Matoviča, a zase vraj chce vypustiť nejakú takzvanú atomovku, nejakú informáciu, čo by mala zatriasť koalíciu, vraj to má byť 39., ale mám to teda len z druhej ruky od kolegov progresivistov, tak neručím, že je to tak naozaj napísal Ľubo. A teda naznačuje, že a to sa týka aj teba, Peťo, tá otázka, že teda ako dobre volt, malá stranička, pidi stranička, nevý, nevýrazná, ona nemôže túto z jednou akcii, ona ale ti hovorí príkaz zo Slovenska, však takéhoto sme mali, Matoviča, pidi straničku, nevýraznú a pozrite sa, kde je dnes a čo dokázala, takže vlastne naznačuje, že pokojne to môže byť aj pri tomto volte takto podobne, tak ak chcete, tak môžete prípadne na tento mail obaja zareagovať. Já bych asi jenom jedinou větu. Matovič se dostal do parlamentu, otec do něj ned, nedostane. Čiže je to není srovnatelná situace. Pán doktor, a ví nějaká reakce Číně třeba? No, k tomu dotazu. Ono je to úplně jedno. Protože je fuk, co si myslí kdokoliv. Je důležitý, co si myslí volič. Jo, jak to ten volič udělá? Ale ani to není definitivní. Protože jak pravil klasik a lidi informovaní od té politologie nebo já nevím čeho prostě, tak ty asi budou vědět, kdo ten klasik byl, tak ten klasik pravil. Není důležitý, kdo a jak volí. Důležitý je, kdo a jak sčítá hlasy. Dobré. Tak toľko a Dobrý večer, pán Žantovský a Foltán popírají, že by bychom mohli ohledne skrytých koalíc následovať Rumúnsko z hlediska e, dodatečné negace a zrušení platnosti voleb pri, už sa podľa pána Žantovského všichni manipulátoři voleb v, Ebrovie, po, v Európie poučili. Na druhej strane ale oba pri že si pán Baksa možná necháva zadní dvířka, aby sa po voľbách znovu celá kauza koalíc otevřela, když dostane od niekoho po voľbách podnet. Tak jak to tedy je. Môžu k tomu? Môžete, len dočítam ten mail, už len jedna vetička, jo. takže sa pýta poslucháč, poslucháč. tak jak to tedy je, to si trochu odporuje. Pokud by to na podnieť niekoho po voľbách znovu vytáhl, tak ideme rumúnskou cestou, ne, že ne. Inak host už hudobným hostom dualogu byl, šlo o pana knižáka. Tak toto nám, Peťo, pripomína Honza z Prahy, že už sme tu takúto situáciu mali ako dnes. Baxa tak, Už k tomu nemůže vytáhnout nic. se udělal nějaký, nebo jeho soud, jo, v uvozovkách jeho soud, řekněme, většinovým kvórem, možná, že jich bylo všech, 16, nebo kolik jich tam bylo, ač nebyly potřeba v tomhle počtu, stačil hulmák, jako soudce zpravodají, aby to odmít, jo, tak jestliže Baxa už tohleto nechal proběhnout, tak už se s tím nic dělat nedá příště. To už je prostě precedens v uvozovkách, precedens. Je to prostě nález ústavního soudu, který není nález, jo? nedá se prostě pracovat s tím jeho zdůvodněním, ale je to v tom základním usnesení nebo v tom základním rozhodnutí, v tom základním úkonu, řekněme úkonu, je to jasný. Jo. A teď už nikdo nemůže, ani nejvyšší správní soud a Baksa to velmi dobře ví, protože Baxa dělal několik let předsedu nejvyššího správního soudu. A mimochodem, pánové, dělal ho velmi dobře. A Petr potvrdí, jestli si vzpomenete. jestli nespomenete jedno, ale asi si vzpomene, že Baxa Jako předseda tehdy nejvyššího správního soudu v jedné kauze udělal velmi dobrý správní rozhodnutí proti státní mašinérii, která nebyla úplně dobrá. A tam já jsem tehli, toho Baxu jako velmi kvitoval, jo. On je mladší o nějaký tři roky nebo čtyři, nebo kolik než já. Jo. Takže e, a on zachládal tu plzeňskou e, právní fakultu a to. Takže já bych tam mohl mít hromadu pochybností, ale zrovna kvůli tomuhle jsem je neměl. Baxa tehdy udělal přesně to, co měl udělat podle práva a co měl udělat a pozor podle spravedlnosti. A o tom no to je. A teď si myslím, že ten Baxa v té svý funkci toho nynějšího předsedy toho ústavního soudu, že udělal něco podobného. A nebo něco úplně stejnýho. Přál bych mu, aby to bylo stejný. To je můj přístup k tomu rozhodnutí toho ústavního soudu. A já znám Hulmáka za nějakých 25 let, minulých nebo 20, ho znám velmi dobře. Byl jsem s Hulmákem Při našich soudních sporech, při desítkách, stovkách sporech. Na desítkách a stovkách řízení u různej úrovní soudu. Od obvodních přes městský, přes krajský, vrchní, nejvyšší ústavní. Jo, tak jsem s tím hulmákem tam chodil. Já jsem to chtěl, jo? já jsem tím těch našich šest žalobců, který jsme tam byli, těch šest statečných, tak jsem tam chtěl to hlídat. Uhlídal jsem to. Je to moje, řekl bych, jako zásada. A hulmák Se tam projevil jako dobrý souce, jsem rád, že Hulmák je ústavní souce. A jsem rád, že Hulmák jako souce z Pravodaj rozhodl právě tak, jak rozhodl. Znám velmi dobře osobně jeho učitele. Jo, to je skutečně jeden z nejlepších ústavních právníků v Týdle republice, jo, pan doktor profesor Gerloch, toho by měli jako, ústav, jako nejvyšší ústavní autoritu pana profesora Gerlocha by měli postavit do vedení Ústavního soudu. Já se ptám Pepi Pinočecha, proč to neudělo? Proč si to Pepo Pinočechu neudělo? No, teď ho si, že to podle pana doktora už se s touto kauzou hýbat nebude po volbách. No tak a ty tvrdíš, mm -hmm. že bude, tak je to trošku rozpor mezi vámi. Já myslím, že to nikdo z nás teď neví, jo. Pavel je v, v té města. já jsem vždycky spíš skeptik, nechme se překvapit. jo. Co se týče uh, pana profesora Alešek Gerloch toho, tak je samozřejmě přiznám, a dvakrát nebyl, pokud vím, s senátem připuštěn do ústavního soudu, ačkoliv je to jeden z málo lidí, který by tam opravdu měl být. Takže to je něco odpovídá o, o našem systému politickém i soudním. Dobre, a dáme si posledný mailik, lebo vidím, že už čas nás tlačí. Dobrý večer, páni hostia z Českej republiky a ja. Dovolte mi, aby som sa k nadchádzajúcim voľbám v Českej republike vyjadril. Celá relácia je silne potfarbená skutočnosťou, že strana voľd je mini stranička, čo je úplne evidentné a netreba to opakovanie zdôrazňovať. Sám som položil nedávno v živom vysielaní u nás v rádiu otázku Romanovi Michalkovi, či je nejaká súvislosť medzi citovanou politickou stranou a tou, ktorá s rovnakým názvom kandidovala v 2024 do eurovolie za Slovensko. Oveľa závažnejšia otázka je, že či žalované politické strany alebo politické hnutia tvoria skrytú koalíciu alebo nie a 8 krajských súdov rozhodlo, že áno a v dvoch prípadoch dokonca, že je to na hrane zákona medzi úvodzovkami som to napísal vlastnými slovami. Ďakujem za reakciu a za reláciu. No nie som si ja celkom istý, či teda som pochopil otázku, ktorá z tohto mailu teda bola nejak položená, ale chápem to rozhodnutie ústavného súdu tak, že či je to teda nepriznaná alebo priznaná koalícia, ani jedna nie je, je nejak v rozpore so zákonu ako povedal Bak sa spomínaný, aj jedna, aj druhá má svoje pre a proti a každá strana má právo sa rozhodnúť, či bude nepriznanou alebo priznanou koalíciou, takže nič z toho nekonštatoval, že by teda bolo nejako na hrane zákona. Aspoň som to teda pochopil takto ja. Neviem, či ešte chcete aj vy, páni, na toto zareagovať, na tento mail a či som ho teda správne pochopil. Já jenom jedno slovo nebo hmm. půvětu, eh, tam přece jde o tu volební kauzuli. Jedna strana má pět, koalice, dvou koalice má tuším osm, eh, trojkoalice jedenáct no. a tak dále. To je rychleckého zásah z roku 21, to bolo trošku inak. E, a teď se to v podstatě ustálo na tom, že je vlastně úplně jedno, koľvek těch strán v tom spolku kandidujúcim je, e, když přikročí 5. E, myslím, že by to chtělo asi novelu volebního zákona, ale to už je na jinou debatu. Hmm. Pán doktor, vy k to niečo chcete doplniť? E, úplne jednoduše. Veškerá moc v tomhle státě vychází z lidu. A to je citace z ústavního pořádku. A víc není potřeba k tomu říkat hotovo, tečka, nazdá. Dobrý. Myslím, že sme sa aj pekne zmestili do času, lebo už by sme ani viac toho hovoriť nemali, keďže čas našej relácie sa naplnil. Ja vám, pán doktor, teda veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas dnes večer na práve našu reláciu Dualog a že ste sa teda aj s našimi poslucháčmi podelili o tieto vaše skúsenosti, vedomosti a že ste tu teda boli dnes s nami a ja dúfam, že to teda nebolo poprvýkrát a naposledy, ale že pri podobných témach, ktoré budú nejak súvisieť práve s oblastou práva, že sa teda ešte počuť budeme, tak vám teda ešte raz veľmi pekne za dnešok ďakujem. Ja ďakujem vám. Tak sa majte pekne do počutia. To bol pán doktor Pavel Foltán právnik, vysokoškolský pedagog, publicista, novinár, veľa toho má, ako ste aj počuli, bývalý člen rady mediálnej. S ním sme sa rozlúčili no a Peťo, ľučíme sa aj s tebou, aj ty sam aj pekne a ďakujem aj ja, tebe. To, ja to no, veľmi, veľmi, stručne ďakujem Pavlovi, ďakujem Tobie, Boris, ďakujem ako vždy našim poslúhačkom a a uvádim poslední písničku Pavla Foltána, nemyslím tím poslední v životě, a poslední v tomto pořadu ta je taky staršího data a jmenuje se to Máte tak. Já myslím, že je docela hezkou tečkou. Mějte se krásně, dobrou noc. Dobrou noc vám z Vánsko-Vistrického studia Prajevaj Boris Koroni. Musí se hrát, i kdyby zehtra no byly zrušený. Musí se jíst, i kdyby se špenát dělal Hradinové jsou i lidi zkušení Musí se jít a být se ctí I se stranou kůží Musí se hrát Někdo má trému Jinej odvahu A je to znát Když se opravdě Pravda zpívá Musí se hrát Ať na hřeben Nebo na Yamahu Někdy jen za cesták, anebo za